Capitolul 20 Sfatul V-am pohtit aici, boier dumneavoastră, fiindcă mi-au fost trimis vorbă cea Pughi Ba, Mustafa Aga mine, că este în trecere prin Bucureștiul nostru în drum spre căile lui și că ar pohti domnia sa să ne vadă. Se cuvine, deci, al primi noi cu toată cinstirea, ca pe un oaspe de seamă ce este, ca pe trimisul sultanului, suzeranul nostru. Boierii toți într-un glas încuvințează Așa e, așa e măria ta. Dar, până la sosirea lui, am putea sta de vorbă între noi, ținând sfat și despre ale noastre. Și Brâncoveanu urmează cu un sufletire. Boier dumneavoastră, știți prea bine că Pronia cerească a îngăduit presupusului său, eu, Constantin Brâncoveanu voivod a domni cu bine 25 de ani neîntrerupți țara noastră românească. La aceste vorbe, toți boierii de față urează într-un glas. Să trăiești încă mulți ani și să domnești măriata. Mulți tare cam nu, că sunt bătrân zâmbește Brâncoveanu, mulțumindu-le printr-un semn pentru sincera lor urare. Dar mintea este tot tânără și ageră, răspunde Radu Greceanu. Așa e, așa e, adevăr grăiește, încuvințară boierii. Numai canta cu zi nou învinețește de ciudă, stă posomorât și tace, ținându-și privirile a plecate în jos, adâncit în gândurile lui. Brâncoveanu mulțumește din nou dând din cap bucuros și cu înduioșare în glas grăiește mai departe. Iaca! De Sfântă Maria, mare, ce vine, e ziua Doamnei noastre, prea iubită, Marica, iar eu în acea zi împlinesc 60 de ani. Mulți ani înainte să trăiești slăvite, Doamne, vă mulțumesc, boer dumneavoastră, pentru credință. Și, cum spuneam, ne-a fost vrerea să prăznuim cum se cuvine toate acestea. Pentru lauda celui prea înalt și milostivirea lui față de noi, am ridicat lăcașuri noi de închinăciune. Mănăstirea Hurezu, iar aci în București, încă două biserici, așa cum ne-am priceput de frumoase, cât s-a putut mai frumoase. Minune de biserici aduc laudă boierii. Așa am dorit și noi să fie ele, răspunde cu modestie Brâncoveanu. Dar socotim că nimic nu e de ajuns de frumos, de ajuns de măreț pentru aducerea aminte a unor izbânzi. În jurul nostru numai ochi cotropitori, mâini hrăpărețe, toți pohtind la țara noastră, așa mică cum e, unde o știu bogată, îndestulată și cu de toate și tare frumoasă. Oh, boier dumneavoastră! Știți prea bine că de război, au între turc și împărați, au îl nemțesc, au îl muscălesc, la noi vin și unii și alții, pe pământul nostru strămoșesc vin ca să se războiască. Peste noi trec și unii și alții. Ba încă tot pe noi ne silesc să le dăm de toate și chiar ne cer cu silnicie să trecem de partea lor, să purtăm și noi război. Și tare mult a trebuit să ne frământăm mintea cum să ieșim la liman, căci îngăduit nu ne era să ne hotărâm cu nici o parte. Că de te dai cu împăratul nemțesc, au cu țarul rușilor că e creștin ca tine, turcul îți pradă țara și te surghiunește. Iacă, așa-i, amarnice suferințe, amarnice vremuri, iar de te dai preafățiși cu turcul că ne este putere suzerană și îl înfrunți pe neamți, pârjol și prăpăd, iarăși pe biata noastră țară. Așa-i, așa-i, încuvințează zgomotos boierii. Și nu ne era cu putință și nici bine pentru țară nu era să fim de o parte sau de alta. Când doi munți se bat cap în cap, nu te băga între ei, de nu vrei să fii zdrobit. Așa că noi a trebuit să ne întărim cugetul ca un socotitor rece al împrejurărilor, fără a plecări ale sufletului. Și am înconjurat cum am putut greutățile și primeștiile pe care nu le puteam învinge nicicum. Bine și înțelept ai făcut măriata. Și ne-a fost de izbăvire dragostea de neam și țară de a ieșit cum e mai bine, ferindu-ne de grele și aspre încercări, le împărtășește domnul boierilor mulțumirea sa. Lăudat fie domnul nostru, Brâncoveanu Constantin, își arată bucuria boierii într-un glas. Mulțumesc, boier dumneavoastră! Și iată, precum spuneam, am apucat a 25 de ani de domnie, rosti mișcat domnitorul. Dar, precum v-am spus, pentru că vreau să prăznuiesc, cum se cuvine, aceasta... Am fost poruncit în țara Ardealului să se bată bani de aur într-o această zi mare pentru țara noastră. Nu dintr-o fie, nu, ci pentru că am voit să știe și urmașii despre domnia noastră, mândrindu-se. Bine ai făcut, Maria ta, își arată boierii credința. Un copil de casă vestește acoperind glasurile tuturor. Măria sa, doamna Marica.